Аудит цьому хлопцю, бо в нього на тарілці шмат пирога, більше, ніж він здатен з'їсти сам. Грюнвальди, я ніколи в житті. Тут туалетна кабінка струсунулася. Кертіса відкинуло назад, цього разу вже напевне. Але й тепер будка встояла. Кертіса почало нудити, аж доблювоти. Не так від запаху, як від спеки, чи лебонь від того і іншого разом. Сорочка прилипла йому до грудей. «Я викладаю докази», – попередив Грюнвальд. «Мовчи, коли я викладаю докази. Дотримуйся цих падлючих судових правил». «Чому тут така задуха?» Кертіс подивився вгору і не побачив в даху звичайних вентиляційних отворів. «А вже ж вони були там, але тепер чимось прикриті зверху. Схоже, що металевим листом. У ньому було пробито пару-трійку дірок, крізь які пробивалося світло». Але ніякого протягу абсолютно не долинало. Дірки були більшими за четвертаки, але меншими за срібний долар. Він озирнувся через плече і побачив інший ряд дірок, але два вентиляційні отвори в дверях теж були майже цілком затулені. Вони заморозили мої активи, правив своє Грюнвальд похмурим, сповненим образи голосом. Спершу зробили аудит, казали, що це лише заради проформи, але я ж бо розумів, Щодо чого і чим це закінчиться? Звісно, що ти все розумів, бо порушень тобі було не позичати. Та ще до тих перевірок у мене почався цей кашель. Це теж твоя робота, звісно. Пішов до лікаря, рак легенів, сусіди, і він уже поширився мені на печінку та шлунок. І дідько його зна на що іще? На всі нутрощі. Всюди, куди відьмак може дістати. Дивно, що ти не навів його мені на яйця, і сраку, хоча я певен, що згодом він дістанеться й туди. Якщо я дозволю. Та я не дозволю. Саме тому, хоча, гадаю, я утнув гарне прикриття оцій моїй теперішній з тобою справі, так би мовити, прикрив дупу памперсом, для мене нема великого значення, хоч би я цього зовсім не робив. Дуже скоро я пущу собі кулю в голову. З оцього от пістолета, сусіде, лежачи у себе в гарячій ванні. Він розчулено зітхнув. Це єдине місце, де я поки що відчуваю себе щасливим. У своїй гарячій ванні. Кертісу дещо розвиднялось. Може, зі словами Мазефакера, утнув гарне прикриття оцій моїй теперішній з тобою справі. Хоча, скоріше за все, він почав розуміти все інше. Мазефакер збирався перекинути туалет. Він це зробить, незважаючи на те, чи Кертіс ридатиме і проситиметься, чи глухо мовчатиме. Це не мало ніякого значення. Але наразі йому, звісно, краще мовчати, бо він волів би залишатися у вертикальному положенні якомога довше. Це само собою зрозуміло, але ще й через те, що його взяла страшенна цікавість. Грюнвальд говорив про всі ті речі не в метафоричному сенсі. Грюнвальд цілком серйозно вірив у те, що Кертіс Джонсон – якийсь чаклун. У нього, напевне, і мозок загнив разом з іншими нутрощами. Рак легенів оголосив Грюнвальд своєму покинутому недобудованому містечку і знову почав натужно кашляти. Ворони карканням висловили протест. «Я покинув палити ще тридцять років тому, я зараз отримав рак легенів. Як так? Ти з'їхав з глузду», – мовив Кертіс. «А вже ж так усім і мусить здаватися. Все йде за планом, егеш? Таким був твій план». А тоді на десерт ти ще й подаєш позов проти мене за свою кляту собаку з мордою, схожою на сраку. Собаку, котра забігла на мою приватну територію. Що ти мав на меті цього разу, після того, як ти забрав у мене мою ділянку, мою дружину, мій бізнес і моє життя, яка ще може бути мета? Звісно, що приниження, наруга, немав я лиха, так на тобі, відьмацтво. А ти знаєш, що сказано в Біблії?» «Чарівниці не зоставиш при житті! У всьому, що трапилося зі мною, винен ти, а отже, чарівниці не зоставиш при житті!» Грюнвальд штовхнув туалетну кабінку. Він, певне, вперся в неї плечем, бо ніякого розхитування не було цього разу. Ніякої затримки. Кертіс Умент утратив рівновагу і посунувся навзнак. Клямка мусила б відкритися під його вагою, але ні. Мабуть, мазефакер з нею теж щось зробив. Тут будка завалилася дверми донизу, і його припечатало об них спиною. Аж зуби йому клацнули, і він прикусив собі язик. А від удару об двері головою в його очах замерехтіли зірки. Кришка на туалетній тумбі роззявилася, мов паща. Звідти вихлюпнулася брунатно-чорна рідота, тягуча, мов сироп. Зогниле лайно ляпнуло йому в пах. Кертіс скрикнув від огиди, змахнув з себе цей бруд, Витер руку об сорочку, залишивши на ній коричневі плями. З роззявленої пащі туалету потік гидотний ручай. Він переливався через сідало і омивав його кросівки. Там пливла обгортка від шоколадних батончиків різа. Смуги туалетного паперу звисали з туалетної пащі. Це виглядало, мов, новорічне свято в пеклі. Цього не могло бути насправді. Це був кошмар з дитячих снів. Ну, як тобі тепер там пахне, сусіде, гукнув йому Мазефакер. Чисто як удома, ге? Вважаємо це стільцем ганьби для геїв 21 століття, згода. Чого тобі не вистачає, так це хіба лише отого голубого сенатора і комплекту білизни Вікторія Сікрет, а то отнув би собі вечірку в спідньому? У Кертіса намокла вже й спина. Він зрозумів, що його будка впала в заповнений водою рівчак. Або тільки перекинулося через нього містком. Вода вливалася крізь дірки у дверях. Зазвичай ці пересувні туалети зроблені зі штампованого пластика. Ну знаєш ті, що ти бачив у зонах відпочинку біля автострад. Так у тих ти, якщо дуже захочеш, можеш пробити одним ударом стінку або дах. Але на будівельних майданчиках ми зміцнюємо їм стіни металевими листами. Це називається «обшивка». Бо хтось обов'язково візьме і почне пробивати в них дірки. Якісь вандали, просто заради розваги, або геї такі, як ти. Роблять, як то у вас кажуть, отвори блаженства. А вже ж так, я знаю про ці штуки. Я володію повною інформацією, сусіди. Або діти прибіжать і почнуть кидати каміння на дах, просто щоб почути, як воно гримить. А воно торохтить, немов по великому паперовому пакету, тому ми і обшиваємо дах. Звичайно, всередині стає задушливіше, але це теж додає ефективності. Нікому не захочеться висиджувати з журналом чи газетою по чверть години у сральнику, де спекотно, як у турецькій в'язниці. Кертіс перевернувся. Він лежав у огидній смердючій калюжі. До зап'ястя йому причепився шматок туалетного паперу, і він його струсив. Він побачив коричневу смугу, її давно залишив, підтираючись цим папером якийсь будівельник, і заплакав. Він лежав серед лайна і туалетного паперу, булькотіла вода, вливаючись крізь двері, і це не було сном. Десь не дуже далеко звідси на дисплеї його Макінтоша прокручувались цифри з Уолл-стріт, а він лежав тут у калюжі сечі, і старе чорне лайно сунуло на нього з роззявленої неподалік від його підошв пащі туалетного сідала. І це не було сном. Він душу продав би, аби лиш прокинутися у своєму ліжку, чистому і прохолодному. «Випусти мене! Грюнвальде, благаю тебе!» «Не можу, все йде за планом!» Голос Мазефакера звучав по-діловому. «Ти приїздиш сюди, щоб глянути, позловтішатися. Відчуваєш природний позов, а тут тобі і пересувні сортири. Заходиш до однієї будочки, а вона раптом падає. Кінець історії. Коли тебе знайдуть, коли тебе кінець кінцем знайдуть, копи побачать, що всі кабінки похилені, бо їх натурально підмило дощами. їм знати, що твоя була нахилена трохи більше за інші? Не знатимуть також, що я забрав твій телефон. Вони переконаються, що ти залишив його вдома, мазунчик. Уся ситуація виглядатиме для них напрочуд ясною. Докази, розумієш? Докази! Вони завжди туляться один до одного. Він засміявся. Цього разу без кашлю просто сміявся приязним до себе сміхом людини, яка гарно зробила свою роботу. Кертіс лежав у брудній воді, котра вже піднялася на два дюйми, відчуваючи, як вона просякає його сорочку і штани, і торкається шкіри. І бажав Мазефакіру, щоб той помер на місці від інсульту або інфаркту. До біса той рак, хай здохне просто тут, на немощеній вулиці посеред свого збанкрутілого будівництва!» Бажано, щоб упав на спину, і птахи повидзьобували йому очі. Якщо так трапиться, я загину тут. Так, але ж Грюнвальд сам це і планував від самого початку, тож яка різниця? Вони побачать, що тебе ніхто не пограбував, гроші у тебе в кишені. Там же і ключ від твого моторолера. Вони, до речі, дуже небезпечні, майже такі самі, як мотовсюди ходи. А ще й без шолома. Як тобі не соромно, сусіде? Я, до речі, помітив, що ти ввімкнув сигналізацію, тож це вельми добре. Чудовий штрих до загальної картини. У тебе нема навіть ручки, щоб написати щось на стіні. Аби була, я би її, звісно, теж забрав. Але в тебе її нема. Усе матиме ознаки трагічного інциденту. Він на якийсь час замовк. Кертіс уявив собі його там з диявольською ясністю. Стоїть у своєму одягу за великого розміру з руками в кишенях. І не волосся розсипалось йому по вухах. Розмірковує. Балакає до Кертіса, але також балакає сам до себе. Навіть зараз видивляється, чи нема тут слабких ланок. Навіть після багатьох безсонних ночей, витрачених на планування. Звісно, ніхто не може передбачити у своїх планах геть усе. Завжди в колоді може знайтися Джокер. Двійки і валети, королі, але прості сімки побивають усіх. Десь так. «А які шанси на те, що хтось може сюди з'явитися і знайти тебе? Тобто ще живого? Гадаю, малі. Нікчемні. Та й що мені втрачати?» Він засміявся, чути було, що задоволений собою. «Ти лежиш у лайні, Джонсоне? Сподіваюсь, що так». Керті зглянув на згусток екскрементів, який змахнув собі зі штанів, але не сказав нічого. Він почув низьке дзищання, мухи. Усього кілька, але й кілька їх це вже забагато, на його думку. Вони з'являлися з, з роззявленого рота туалету. Мабуть, вони раніше опинилися зачиненими у збірному баку, який мусив би бути під ним, а не стерчати у нього в ногах. Мені треба йти, сусіде, але зважай, тебе спіткала справжня. Зрозумій, це доля відьмака. І, як той казав, у сральнику ніхто не почує твоїх криків. Грюнвальд вирушив геть. Кертіс зрозумів це по тому, як віддалявся його приривчастий сміх пополами з кашлем. «Грюнвальде! Грюнвальде! Повернися!» Грюнвальд відгукнувся. «Тепер ти саме той, про кого кажуть. Опинився у глухому куті. Реально, ти потрапив у глухий кут». А тоді мусив цього очікувати, він на це дійсно очікував. Хоча до кінця не вірив, він почув, як завівся двигун машини з намальованою на її борту пальмою логотипом компанії Мазефакіра. «Повернись ти, Мазефакер. Та звук мотору вже стишувався. Грюнвальд спершу проїхав немощену частину вулиці. Кертіс чув хлюпання шин по калюжах, тоді до пагорба. Туди, де був поставив свій моторолер зовсім інший Кертіс Джонсон. Мазефакір просигналив один раз. Жорстокий і веселий звук. А потім автомобільний мотор розчинився в звуках дня у якому не було нічого, окрім дзижчання комах у траві і годіння мух, котрі вилітали з туалетного баку, та далекого скиглення літака, у якому пасажири першого класу саме зараз, можливо, пригощалися сиром брі з крекерами. Муха сіла Кертісу на ліву руку. Він її здмухнув. Вона перелетіла на кавалок лайна і почала снідати. Раптом з морєд розтривоженого туалетного баку здався Кертісу живою істотою, яка тягнула до його горла свою чорно-коричневу лапу. Але не запах старого гниючого лайна був тут найгіршим. Гіршим був запах дезінфектанта, отого синенького. Він пам'ятав, що той має синій колір. Він сів, не так і було там місце, і зблював між розставлених колін у калюжу, де плавали шматки туалетного паперу. Після його недавніх вправ з відригування у шлунку не залишилось нічого, крім жовчі. Похиливши голову, він важко дихав, вчепившись руками у двері, на яких тепер сидів. У місці порізу на підборідді йому ще мило і смикало. Новий позив видобув з нього лише відрижку, що звуком нагадувала дзижчання цикади. І як не дивно, йому покращало він почав відчувати себе якось правдивіше. Це його блювання було природним, не потребувало ніяких пальців до горла. Хто знає, може таким чином і лупа в нього зникне? Може він подарує світу новий цілющий метод – омивання витриманою сечею? Треба не забути перевірити, як там справи на голові з лупою, коли він вибереться звідси. Якщо він вибереться звідси? Принаймні тут можна сидіти. Хоча тут нестерпно душно і сморід жахливий – він намагався не думати про те, що там намішано. В цьому туалетному баку і в той же час не міг відігнати від себе цих думок. Є принаймні місце для голови. Лихо, не без добра, промурмотів він. От і треба тепер зробити підрахунок усім цим чортовим статкам. Егеш, і провести інвентаризацію. Корисна справа. Калюжа, в якій він сидів, не глибшала. Отже, це ще одна удача. Він не потоне. Прицінь, якщо не трапиться, замість звичайної короткої якоїсь затяжної зливи. Таке бувало. І нема сенсу переконувати себе, що він опиниться на волі ще до полудня. Так і станеться, це безперечно. Бо такий магічний напрямок думок гратиме на руку Мазефакеру. Не можна просто сидіти тут, дякуючи Богу лише за те, що в нього вистачає місця, щоб підвести голову і чекати спасіння. Може, сюди занесе когось, із Департаменту планування і будівництва округу Шарлот або мисливців за головами з Федеральної податкової служби. Приємно уявляти, але йому здавалося, що навряд чи таке трапиться. Мазефакер не міг не взяти до уваги ці ймовірності. Звісно, якийсь бюрократ або ціла зграя могли б раптом зробити сюди позаплановий візит. Але сподіватися на таке – все одно, що вірити – Ніби може душевно перемінитися Грюнвальд. А місіс Вілсон вирішить, що він поїхав у кіно на денний сеанс до Сарасоти, як він це часто робив. Він простукав стіни. Спершу ліву, потім праву. З обох боків за тонким податливим пластиком відчувався міцний метал. Обшивка. Він став навколішки, вдарившись цього разу головою, але навіть не зауваживши. Побачене не додало йому радості. Тупікінці гвинтів, на яких трималася купи ця будка. Головки їхні були ззовні. Це не нужник, а домовина. Цією думкою змило його недавній ясний і спокійний настрій. Натомість прийшло відчуття паніки. Він почав битися у стіни туалету, благаючи, щоб його випустили. Він кидався з боку в бік, немов дитина в істериці, намагаючись перекинути кабінку на бік, щоб звільнилися двері. Але клята Буда лежала незворушно. Вона була достобіса важкою, бо важкою була її металева обшивка. «Важка, як домовина», – вискнула в його мозку. Паніка надавала місця жодній іншій думці. «Важка, як домовина, як домовина, домовина». Він не знав, скільки часу повторював те саме і те саме, та в якийсь момент він спробував встати так, ніби міг пробити головою стелю, і випростатись до неба, немов той супермен. Знову забився головою, але цього разу болючіше. Упав на живіт. Рукою потрапив у щось липке, масне і витер долоню ззаду об джинси. Зробив це не глянувши, бо очі тримав міцно заплющеними. З їх кутиків сочилися сльози. В чорноті під його повіками мерехтіли і спалахували зірки. Він подумав, крові начебто нема, от і добре. Зарахую, ще й це до клятих удач, але голова йшла обертом. «Заспокойся», – сказав він собі, і знову став навколішки. Голова опущена, волосся повисло, очі заплющені. На вигляд, мов чоловік при молитві, та він і справді ледь не молився. Об його потилицю вдарилась і відлетіла муха. «Психувати не допоможе, він тільки зрадів би, почувши, що ти тут голосиш і трусишся». Тому заспокойся, не додавай йому радості. Просто заспокойся, ідіоти, і міркуй. Про що міркувати? Він у пастці. Кертіс знову всівся на двері і сховав обличчя в долонях. Час минав, а світ крутився. У світі відбувалися свої справи. По дорозі номер 17 проїхало кілька автомобілів, головним чином робочі конячки. Фермерські пікапи на ринок у Сарасоті – або до магазинів органічних харчів у Нокомисі. Випадковий трактор, поштовий фургон з жовтим ліхтарем на даху. Ніхто не завернув до містечка Деркінгров. Місіс Вілсон прибула до садиби Кертіса, війшла в будинок, прочитала записку, залишену містером Джонсоном на кухонному столі, і ввімкнула пилосос. Потім вона просувала одяг, одночасно дивлячись денні серіали. Приготувала касероль з макаронами. Поставила каструльку до холодильника, надряпала коротку інструкцію щодо запікання 360-45 хвилин і поклала її на тому місці, де була лежала записка Кертіса. Коли над Мексиканською затокою почулося перше вуркотіння грому, пішла собі. Вона часто йшла раніше в дощовий сезон. Там ніхто не вміє їздити в дощ. Для них найтендітніша злива – як для вермонців, північно-східна завірюха. У Майамі закріплений за справою Грюнвальда агент федеральної податкової з'їв кубинський сендвіч. Замість костюма на ньому була тропічна сорочка із зображеннями папух. Він сидів під парасолем вуличного ресторану. В Майамі дощу не було. Агент перебував у відпустці. Справа Грюнвальда почекає його повернення на роботу. Жорна, державного млина, Мелють повільно, але вірно. Грюнвальд розслабився у своїй ванні на дворі. Він дрімав, поки наближення грози не розбудило його першими звуками грому. Він виліз і зайшов у будинок. Щойно він закрив розсувні скляні двері між своїм патіо і вітальнею, як почався дощ. Грюнвальд посміхнувся. «Це освіжить тебе, сусіде!» – промовив він. Ворони знову було зайняли свої позиції на рештуванні, що з трьох боків оточувало недобудований банк. Проте, коли майже просто над ними удар грому розколов небо і почав накрапувати дощик, знялися і полетіли шукати притулок у гаю, незадоволено каркаючи від того, що їх потурбовано. Усередині туалетної кабінки, здавалося, він замкнутий тут щонайменше вже три роки. Кертіс прислухався до дощу, котрий почав барабанити по даху його в'язниці. До того, як Мазефакер перекинув туалет, дах слугував його задньою стінкою. Дощ спершу лопотів, потім лупив, потім гатив. У розпалі грози всередині було немов у телефонній бутці, обладнаній стереосистемою. Грім вибухнув над головою. Він у мент уявив себе поціленим блискавкою, засмаженим тут, як у мікрохвильовій духовці, і зрозумів, що не вельми переймається такою перспективою. Це трапилося би принаймні швидко, а те, що відбувається насправді, тягнутиметься довго. Знову почала підніматися вода, проте помало. Кертіс цьому насправді зрадів, оскільки вирішив, що йому нема реальної загрози захлинутися тут, як пацюку, змитому в унітаз. Це ж все-таки була вода, а він уже відчував спрагу. Він притулився до одного з отворів у сталевій обшивці. Крізь дірку дзюрила вода з переповненого рівчака. Він смоктав, як кінь з водопіла. Вода була брудною, але він пив, аж поки йому не почало хлюпати в животі. І безперервно нагадував собі. «Це ж вода! Вода! У ній може бути трохи сечі, але я певен, її дуже мало!» промовив він і почав сміятися. Сміх перейшов у схлипи, а потім знову відродився сміх. Дощ перестав близько шостої вечора, як завжди о цій порі року. Небо розчистилося якраз вчасно, щоб продемонструвати першокласну вечірню зорю Флориди. Кілька літніх мешканців Черепахового острова вийшли на пляж, щоб подивитися на захід сонця, як завжди це робили. Ніхто не згадав голос про відсутність Кертіса, іноді він виходив туди часом ні. Там був Тім Грюнвальд, і дехто з любителів вечірньої зорі зауважив, що він цього вечора має напрочуд бадьорий вигляд. Місіс Піблс сказала своєму чоловіку, коли вони, взявшись за руки, поверталися вздовж пляжу додому, що, як їй здалося, містер Грюнвальд нарешті переборов той шоковий стан, у якому перебував після втрати своєї дружини. Містер Піблс сказав їй, що вона залишається незмінно романтичною. Так, любий, погодилася вона, тут же обіймаючи його за плече, саме тому я й вийшла за тебе. Побачивши, як світло, що проникло крізь дірки в обшивці, ті кілька, що не були занурені в рівчак, з персикового перетворюється на сіре, Кертіс зрозумів, що ніч йому дійсно доведеться провести в цій смердючій домовині, де на долівці два дюйми води, а в ногах напівпрочинений туалетний бак. Можливо, йому навіть доведеться тут померти, але це здавалося аж надто філософським питанням. Натомість ніч тут, година за годиною, з годин на стос, нагромаджувані, мов стоси чорних книг – це реальна перспектива, якої не уникнути. Знову напад панічного страху. Знову він почав скиглити і битися в стіни, цього разу обертаючись кругом на колінах, спершу бився правим плечем в одну стінку, потім лівим в іншу. Мов та пташка, що в всередині церковної дзвіниці. Спливла йому думка, але перестати не міг. Махнувши ногою, він ступнею розмазав блукаючий кавалок лайна по низу туалетної тумби. Штани на ньому тріснули. Він порозбивав собі кісточки пальців. Нарешті зупинився, і почав висмоктувати кров з поранених пальців. «Треба припинити це, треба берегти сили», а тоді він подумав, а навіщо? Ближче до восьмої години повітря почало холонути. На десятого холола принаймні так здалося і калюжа, в якій лежав Кертіс. І він почав тремтіти. Він обхопив себе руками і підтягнув колінки до грудей. «Усе буде гаразд, поки в мене не почнуть клацати зуби», – подумав він. «Я не витримаю, якщо в мене почнуть клацати зуби». Об одинадцятій Грюнвальд пішов до ліжка. Він лежав там. У піжамі над ним обвертався вентилятор і посміхався в темряву. Він почувався краще, ніж в усі останні місяці. Він відчував тиху і не дивувався цьому почуттю. «На добраніч, сусіде!» – промовив він і заплющив очі. Цю ніч він проспав, жодного разу не прокинувшись вперше за останні півроку. У півночі неподалік від Кертісової імпровізованої в'язниці – Якийсь звір, радше за все, всього лише якийсь дикий пес, але для Кертіса він прозвучав як гієна, видав довге заливчасте виття. Зуби йому почали клацати. Звук був саме таким, як він боявся. Трохи перегодом, хоч як це неймовірно, він таки заснув. Прокинувся він від тремтіння, Навіть ступні його смикалися, як у наркомана під час ломки, відбиваючи чи чітко. «Я захворів, чорт!» «Треба їхати до лікаря, у мене все болить!» – вирнула йому думка. Аж тут Лишень розплющив очі і побачив, де він. Згадав, де він опинився і видав голосний відчайдушний крик. «О, ні, ні!» Але ж так. І в кабіні вже посірішало. Крізь круглі отвори долинало світло, блідорожево сяйво ранку. Скоро воно розгориться, день війде в силу і розігріється. Невдовзі стане спекотно і задушливо, як у печі. Грюнвальд повернеться. У нього ціла ніч була на роздуми, Він усвідомив, як божевільно вчинив, і повернеться сюди. Він мене випустить. Кертіс саму таки не вірив, хотів би та не міг. Йому страшенно хотілося помочитися, але хай йому грець. Він ні за що не сцятиме під себе. Хай навіть після його вчорашнього борсання тут розмазане лайно повсюди. І валяються шматки спожитого туалетного паперу. Чомусь йому вважалося, що коли він так зробить, яка гедота, це означатиме те саме, якби він оголосив сам собі про те, що розпрощався з усякою надією. Я втратив надію. Але ж ні, ще не цілком. Попри втому і біль, попри страх і зневіру, в глибині його душі ще жила надія. Була також і гарна сторона медалі. Йому не хотілося викликати в себе блювоти, і жодної хвилини за минулу ніч – він не займався тим, що доволі віддавна стало його прокляттям. Не катував собі скальпу гребінцем. А втім, не було потреби сцяти під себе. Він може просто підняти кришку туалетного сідала однією рукою, націлитись іншою і полегшитись. Звісно, зважаючи на нове положення кабінки, це буде горизонтальне сечовипускання замість природнього під похилим кутом. Наразі пульсуючи тиск у його сечовому міхурі, повідомляв про те, що проблем з цим не виникне. Ясно, що фінальні пару цівок майже, напевне, потраплять на долівку, але ж... Але вважаємо їх втратами під час бойових дій, проголосив він, сам себе здивувавши при цьому хрипким сміхом. А оскільки, окрім Мого, доведеться підтримувати ще й підняту покришку сідала, краще вже я зроблю ось що. Він аж ніяк не містер Геркулес, проте і напівроззявлене сідало, і фланець, яким тримається при основі туалетна тумба, зроблені з пластику. Сідало з білого, фланець з чорного. А тож уся ця будка цілком ніщо інше, як дешева пластикова штамповка. Тут не треба мати якогось спеціального технічного будівельного досвіду, щоб це зрозуміти. Отже, на відміну від стін і дверей, цей торець, де сідало і фланець, нічим не обшитий. Він вирішив, що доволі легко зможе їх зірвати, а якщо так, то також зможе, та хоч би й дати вихід своїй люті і страху. Кертіс підняв кришку, збираючись вчепитися за кільце під нею і розхитати його. Але застиг, вдивляючись у круглу діру, з якої виднівся Бак, намагаючись второпати. Що ж він бачить? Там виднілося щось схоже на смужку світла. Він вдивлявся туди з недовірою, до якої потроху почало закрадатися почуття надії. Непевним, але вже відчутним збудженням обсипало його спітніло, закаляну екскрементами шкіру. Спершу він подумав, що там або мазок флуоресцентної фарби, або це чисто оптична ілюзія. Остання думка посилилась, коли світлова смужка почала зникати. Менша є. Мала. Майже нема. Та раптом перед тим, як зникнути зовсім, вона почала знову яскравішати. Смуга світла, такого блискучого, що він не перестав її бачити, навіть коли заплющив очі. Це сонце. Дно туалету. Торець, що був дном, поки Грюнвальд не перекинув будку. Дивиться на схід, туди, де встає сонце. А чому воно гасне? Сонце зайшло за хмару. Сказав сам собі і відкинув злоба волосся вільною від підтримування туалетної кришки рукою. Ось і знову зайшло. Він перевірив цю свою думку на прихованій недоладності і не знайшов жодної. Ось він доказ перед його очима. Сонячне світло сяє крізь тонку тріщину у дні лайнозбирального баку кабінки пересувного туалету. Чи може там щелина? Якщо він зуміє пролізти туди і розширити цю сяйливу щелину, що веде в зовнішній світ. Не покладайся на цю можливість. А щоб дістатися туди, він мусить, неможливо спливла йому думка. Якщо ти збираєшся пролізти плазом до цього баку крізь туалетне вічко, як та Аліса в засрану країну див, гарненько зваж. Якби ти був худим хлопчаком, яким був колись 35 років тому. Куди правду дінеш? Але ж він іще залишається струнким. Він гадав, що завдячує цим своїм щоденним велосипедним поїздкам. І цілком міг би спробувати прослизнути крізь отвір у туалетному сидінні. Можливо, це виявиться не таким уже і складним завданням. А як щодо того, щоб вилізти звідти назад? Ну, якщо він розширить ту світлову смугу, тоді й потреби не буде повертатися туди, звідки він прилізе. Припустімо, я навіть заліз туди, промовив він. У його порожньому шлунку раптом спурхнула ціла зграя метеликів. І вперше з того моменту, як він з'явився тут, серед декорацій містечка Деркінгров, він відчув позов викликати в себе блювото. В нього б пояснішало і в голові, аби лиш встромити два пальці до горлянки і «ні», обірвав він себе і різко смикнув лівою рукою кришку з сідалом. Вони крекнули, але не піддалися. Він взявся до діла обома руками. Волосся знову впало йому на лоба, і він нетерпляче сіпнув головою щоб змахнути його на бік. Знову смикнув кришку та затрималась на хвильку, а потім одірвалася разом з кільцем сідала. Один з пари білих пластикових штирів впав до баку. Інший, надломлений посередині, покотився підлогою під коліна Кертісо. Він відкинув кришку з сідалом у бік і, обхопивши руками унітазну тумбу, заглянув до баку. Перший подих отруйної атмосфери звідти – Змусив його з огидою відсахнутися. Він гадав, що вже звик до цього запаху. Чи нюх притупився. Та ба, не в такому наближенні до його джерела. І знову він зачудувався, коли ж останній цей чортів сортир чистили. Лихо не без добра, згадай про те, що ним також давно не користувалися. Можливо, ймовірно, проте Кертіс не вважав, що навіть у такому разі він має якісь вигоди. Там унизу було достатньо вантажу лайна, яке плавало в залишках дезінфекційної води. Навіть при такому ощадливому освітленні було видно добре для того, щоб припинились сумніви. І залишалося ж іще питання, як вилазити назад. Напевне, йому вдасться, якщо зуміє залізти всередину, та й звідти вилізти зможе. Але надто барвисто йому уявлявся той, хто вилізе з тієї калюки – Сбердюча істота з якогось можливого в майбутньому серіалі. Постає питання, а чи має він вибір? А вже ж так. Можна сидіти тут, переконуючи себе в тому, що кінець кінцем спасіння прибуде. Верхи на конях, як в останній частині якогось класичного вестерна. Хоча спливла йому думка, радше Мазефакер повернеться сюди, щоб упевнитися, що він усе ще, як він казав, сидить у затишному будиночку. Словом, щось таке. Ця думка його переконала. Він подивився в діру. Темну діру, звідки йшов огидний запах. Темну діру з єдиною щелиною обнадійливого світла в ній. Надія ця була такою ж вутлою, як саме це світло. Поміркував. Спершу права рука, потім голова. Ліву руку тримати притиснутою до тіла, аж поки він не заповзе туди по пояс. А тоді, коли вже можна буде звільнити ліву руку... От лише що робити, якщо він не зможе її звільнити? Він уявив, що застряг права рука в баку, ліва притиснута до тулуба грудьми. Він закупорив діру, і доступ повітря заблокований. Собача смерть! Вільною рукою він льопається в рідкому лайні і задихається, втупившись очима в яскраву тріщинку, що його підманула. Він уявив, як хтось знаходить його тіло, застрягли в дірці туалету – Гузно стерчить, ноги розпластані, всюди по стінках коричневі відбитки підошв залишилися після його, передсмертних корчів. Він уявив чийсь голос, ймовірно, агента федеральної податкової, мазефакерового прокляття. Як той каже, не доведи, господи, мабуть, у цього чолов'яги впало туди щось дійсно коштовне. Кумедна картинка, але Кертісові якось було не до сміху. Скільки часу він уже стоїть отак, укляк. І вдивляється в цей бак. Хто знає, годинник залишився в його кабінеті, на килимку біля комп'ютерної мишки. Але білю стегнах підказував, що вже довгенько. І світло явно пояскравішало. Сонце вже цілком піднялося над добрієм. І невдовзі його в'язниця знову перетвориться на парну лазню. «Мушу лізти», – промовив він і витер собі піт зі щік долонями. «Нічого іншого не залишається». Але не рушив одразу, бо нова думка сяйнула йому в голові. А що, як там сидить змія? Що, як Мазафакер передбачив, що його ворог, відьмак, намислить скористатися саме цим шляхом і посадив туди змію. Скажімо, мідноголову гадюку, котра згорнулася і спить до часу під товщою людського лайна. Мідноголівка вжалить його в руку, рука розпухатиме, температура підніматиметься, і він помиратиме поволі в муках. Укус коралової змії вбив би його швидше, хоча ще болючіше. Пульс пришвидшується, потім серце зупиняється, знову пришвидшується і врешті зупиняється назавжди. Нема там ніяких змій. Можливо, є жуки-комахи, але жодних тобі змій. Ти ж його бачив, чув? Він не загадував аж так далеко. Він занадто хворий, занадто божевільний. Можливо, можливо, і нема. Хіба можна влізти в голову божевільному? Це дика гра без правил двійки і валети, королі, а щаслива сімка побиває всіх, промовив Кертіс, мантра мазефакера. Йому, безперечно, було зрозуміло, що якщо він не полізе туди, то майже напевне помре тут, і наприкінці укус змії здаватиметься йому милосердям. Гайда, промовив він, знову витираючи щоки. Гайда. Аби лише не застрягнути посеред діри, щоб ні туди, ні сюди. Така смерть була б жахливою. «Навіть не думай, ніби застрягнеш», – сказав він собі. «Поглянь, но, ну, яка вона широка!» Ця річ була створена під срак пожирачів пончиків, водіїв дальнобійників. Від цих слів його взяв сміх. Більш істеричний, ніж веселий. Туалетний отвір не здавався йому аж таким широким, навпаки, вузеньким. Ледь не крихітним. Він розумів, що це нервове сприйняття, чорт, це сприйняття з переляку, це його нажаханого до смерті сприйняття. Але розуміння цього не додавало йому відваги. «Гайда, робити нічого», – промовив він. «Ну дійсно ж, немає іншого виходу». А там виявиться, що все намарно. А втім, він сумнівався, щоб комусь забаглося обшивати сталю ще й дно лайнобаку, і це поклало край його ваганням. «Господи, допоможи», – промовив він. Оце вперше він молився за останні сорок років, «Господи, поможи мені не застрягнути!» Встромив праву руку в отвір, потім голову, спершу набравши повні груди трохи чистішого повітря в кабінці. Притиснув ліву руку до тулуба і посунувся в отвір. Ліве плече зачепилося, але він не встиг ще запанікувати і рвонутись назад. Це критичний момент, майнула в глибині його думка, точка неповернення. Як тут же смикнув плечем, мов танцює в атосі. І прослизнув. Ось він уже по пояс у баці. Його стегна худорляві, але ж наявні. Заткнули діру. Тепер тут смоляна темрява. І лише смужка світла насмішкувато плаває перед його очима, як міраж. О, Господи, хай не буде це міражем! Бак мав фути чотири глибини, можливо, трохи більше. Більший за автомобільний бак. Проте не дуже, на жаль, він був розміром десь як кузов пікапу. Напевне, важко було визначити, але здавалося, що його повисле волосся торкається поверхні дезінфікованої води, а сама голова усього за кілька дюймів від того гною, що лежить на дні. Його ліва рука все ще залишалася притиснутою до тулуба. Зап'ястя зачепилося об край діри. Застряг. Він застряг головою вниз у чорноту. Наростала паніка. Він потягнувся вільною рукою, не думаючи ні про що. Просто смикнувся на мить його пальці попали в діжку світла, що сочилися крізь дно баку, котре тепер дивилося не в землю, а на схід сонця. Ось же світло, світло в нього перед очима. Він хапав його рукою. Перші три пальці виявилися затовстими, щоб просунутися крізь вузесеньку щілину, але він спромігся встромити до тріщини мізинчика, потягнув рваний край металу чи пластику. Неможливо було поки що зрозуміти. Той глибоко врізався йому в шкіру. Потім він відчув, що порізав палець. Кертіс не зважав. Він потягнув сильніше. Його стегна вискочили з отвору, мов, корок із пляшки. Зап'ястя звільнилося, та запізно, щоб він встиг виставити перед собою ліву руку і пом'якшити падіння. Він шубовснув головою в лайно. Задихаючись, молотячи руками, Кертіс виринув на поверхню. Вниз йому попала смердюча рідина. Він кашляв і відпльовувався, розуміючи, що отутечки він уже опинився у вкрай тісному куті. Він вважав тісною туалетну кабінку. Та будка – це прерія на дикому заході, австралійська пустеля, галактична туманність, кінська голова. А його звідти навіщось понесло до тісної утроби, наполовину заповненої гниючим лайном. Він витер обличчя. Потім махнув руками, якісь темні тасьми зірвалися з кінчиків його пальців. Йому різало, пекло очі. Він витер їх спершу однією рукою, потім іншою. Ніс залишався забитим. Він стиснув його мізинцями, відчуваючи, як кровоточить правий, і висякався, як зміг. Нарешті він зміг дихати, але відразу ж відчув, як сморід лізе йому до горла і аж у шлунок своєю позорястою лапою. Врятувала відрижка самісінької глибини нутра. Зберись із силами, просто сконцентруйся, або ти пропав. Він сперся спиною на тверду стінку баку, хапаючи повітря ротом, хоча від того було не легше. Прост над його головою манячив великий овал перламутрового світла. Діра туалету, крізь яку він з дуру щойно сюди заліз. Він знову відригнув. На слух йому цей звук нагадав собаку в спекотний день, котра намагається вгавкнути, але їй заважає достойно це зробити надто тугий нашийник. Що як я не перестану? Якщо не перестанеться гикавка, у мене почнуться корчі. Він був такий переляканий і розгублений, що не міг думати, натомість його тіло думало за нього. Стоячи навколішки, він крутнувся. Це виявилося нелегкою справою. Бокова стінка баку, котра тепер стала долівкою, була слизькою, але можливою. Притулився ротом до щелини і почав вдихати. Тут йому спливла згадка про якусь історію, що її він читав, а може чув, ще коли навчався у початкових класах. Індіанці ховаються від ворогів, лежачи на дні мілких водоймищ. Лежать і дихають крізь очеретини. «Ти зможеш, ти зможеш усе зробити, треба тільки лише заспокоїтись». Він заплющив очі. Він дихав, а повітря, яке він всмоктував крізь щелину, було благословенно солодким. мало помалу, шалене серцебиття почало стишуватися. «Ти можеш вилізти назад. Якщо ти проліз сюди, ти можеш вилізти і звідси. І вилазити назад буде легше, тому що ти...» «Тому що я засмальцьований», – промовив він, здригнувшись від сміху. І знову злякався свого власного глухого голосу. Відчувши, що більш-менш опанував себе, він розплющив очі. Зір уже призвичаєвся до темряви баку. Він побачив свої зашмаровані лайном руки і відірвав від правої прилиплу до неї тасьму туалетного паперу. Кинув її долі. Схоже, він уже почав звикати до таких речей. Схоже, людина здатна звикнути до будь-чого, якщо змушена. Ця думка не надто його втішала. Він подивився на тріщину. Дивився якийсь час, намагаючись зрозуміти, що він бачить. Ця ж пара була схожа на шов на штанях, що був погано прострочений і розійшовся. Бо це ж і є шов. Цей бак, кінець кінцем, просто коробка з пластику. Але ж він не суцільний, він складається з двох половин. Вони з'єднані рядом гвинтів, котрі ось вони, блищать у напівтемряві. Вони блищать, бо білі. Кертіс намагався пригадати. Чи бачив він, коли йде білі гвинти? Не зміг. Кілька гвинтів понизу баку виламано. Там-то і йде ця тріщина. Лайно і вода з баку просочувались якийсь час у землю під туалетом. А якби про це взнали у департаменті охорони довкілля, вони б зараз з тебе також не злазили, мазефакере, – подумав Кертіс. Він торкнувся одного з гвинтів у стінці, трохи лівіше від щілини. Певності не було, – але він гадав, що гвинт, скоріш за все, зроблено з твердого пластика, а не з металу. Можливо, з того самого, що й кільце туалетного сідала. Отже, конструкція з двох частин. Баки збираються на якомусь туалетному конвеєрі десь у Дефаянсі, Міссурі, Меджик сіті Айдахо або хто зна. Наприклад, у Чірі, Вайові, Скручують жорсткими пластиковими гвинтами шов, що перетинає дно і йде по боках, мов широка посмішка. Гвинти закручують за допомогою якоїсь спеціальної викрутки з довгим стержнем, можливо пневматичної, схожої на той пристрій, яким тобі в гаражі розкручували гвинти на колесах. А навіщо скручують так, щоб їхні голівки були всередині? Та це ж ясно, щоб не здумалося якомусь жартівникові прийти зі своєю викруткою і опорожнити бак з лайном. Гвинти розташовувалися вздовж шва приблизно через кожні два дюйми. Тріщина мала довжину дюймів з шість. Отже, подумав Кертіс, три гвинти випали. Негодящий матеріал чи погана конструкція? Та яка різниця? «Чеканна фраза», – проголосив він і знову засміявся. Гвинти вліво і вправо від шпарини трішки видавалися, але він не міг ні розкрутити їх, ні виламати – «Як це йому вдалося зробити з туалетним сидінням? Не було за що вхопитися. Правий тримався трохи слабше, і він гадав, що аби його порозхитувати, то може шов лусне ще далі. На це підуть години, і пальці в нього будуть збиті на кров, коли він зробить цю справу, а він, скоріш за все, міг би її зробити. Але що це йому дасть? Ще два дюйми щелини, щоби краще дихалось? Не більше». Решта гвинтів трималися міцно, незворушно. Кертіс уже не міг стояти на вколішках. М'язи стегу на нього буквально горіли. Він присів під заокруглену стінку баку, поклавши передпліччя на коліна і звісивши вниз брудні долоні. Кинув погляд на ясніючий овал туалетного отвору. Там, подумалось, йому залишився верхній світ. Але що йому там робити? Хоча там і пахло краще, і коли ноги трохи відпочинуть, можна буде пролізти назад крізь діру. Він не збирався до віку сидіти тут, у лайні, якщо з цього ніякої користі. А її, схоже, нема. Кертіс сидів нерухомо, і товстезний тарган, що втратив страх, вирухнувся вгору по закаляній холощі його штанів. Він махнув на нього долонею, і той зник. «І правильно, тікай», – сказав Кертіс. «Чому б тобі не протиснутися крізь шпарку?» «Ти якраз зможеш». Він змахнув волосся з очей, розуміючи, що вимазує в бруд собі лоба, але не переймаючись цим. «А то ж тобі подобається тут. Ти, Лебонь, гадаєш, що вже помер і потрапив до Тарганячого раю. Ось він відпочине, трохи перестануть гудіти ноги. Аж тоді він вилізе геть з цієї країни див. Назад до кабінки розміром як телефонна будка. У верхній світ». Трішечки ще відпочине. Довше, ніж треба. Він тут ані хвилини не залишатиметься. Кертіс заплющив очі, намагаючись зосередитись. Він побачив цифри, що сновигають на комп'ютерному дисплеї. Нью-Йоркська біржа ще не відкрилася, тож це мусять бути заокеанські цифри. Мабуть, Ніккей. Більшість цифр були зеленими. Це добре. Метали і промисловість, промовив він. І фармацевтична Такеда. Оце треба купувати. Будь-кому це ясно. Скоцюрбившись під стінкою майже у позі ембріона, зі змарнілим пошмарованим бойовим розписом обличчям, з гузном ледь не зануреним у гидкий гній, з руками, що так і звисали з підтягнутих до грудей колін, Кертіс заснув і бачив сни. Бетсі була жива, і Кертіс сидів у вітальні. Вона лежала на своєму улюбленому місці між столиком для кави і телевізором. Дрімала, тримаючи в себе під рукою останній з недожованих тенісних м'ячиків. Чи то в себе під лапою, як годилося би висловлюватися щодо Беці. «Бец!» – гукнув він. «Прокинься і подай мені ідіотський цурпалок». Вона ворухнулася і важко підвелась на ноги. Звісно, важко, вона ж уже старенька, і на нашийнику в неї дзеленькнув жетон. «Жетон!» – зеленькнув. «Жетон!» Він прокинувся, хапаючи ротом повітря, похилений на бік. Сидів спираючись на дно баку з простягнутою рукою, чи то, щоб взяти в собаки телевізійний пульт, чи щоб почухати її голову. Опустив руку на коліно і не здивувався тому, що плаче. Напевне, сльози в нього почали литися ще до того, як він очуняв. си мертва, а він сидить у лайні. Якщо в такій ситуації мало причин для плачу, то де їх може бути більше? Він знову подивився на овальне коло навпроти себе потрохи вгору по діагоналі і побачив, що там уже доволі ясно. Важко було повірити, що він проспав тут так довго, але, здається, так і є. Щонайменше годину. Хто зна, скільки отрути він устиг тут вдихнути? Проте... «Не варто сумувати», – промовив він. З отрутою я якось впораюся, я ж як не як відьмак. Та хай хоч яке тут отруєне повітря, а сон був дуже гарний, вельми живий, дзеленчання того же тону «Курва!» – прошепотів він і сягнув рукою до кишені. Він відчув жахливу впевненість, що загубив ключ від веспи, коли вповзав сюди. І тепер йому доведеться ниж порити, проціджуючи рукою лайно, і розглядати улов при невірному світлі що сочиться крізь тріщинку і крізь діру в туалетному сідалі. Та ключ виявився на місці. На місці були і гроші, але яка з них тут користь, ніякої користі, із кліпса, в якому вони були затиснуті. Кліпс золотий, дорогий, але занадто товстий, щоб розглядати його як знаряддя для порятунку. Так само і ключ від моторолера. Але на його кільці висіло дещо інше. Річ від одного погляду на яку – від одного дзенькання якої йому ставало гірко і одночасно весело. Це був жетон Беці. На ній, звичайно, було їх два, але це він зняв у неї з нашийника під час прощання, востаннє обіймаючи її, коли передавав тіло ветеринару. Інший був формальним, по закону штату він означав, що всі щеплення їй зроблено, а цей – особистий, прямокутний, як у військових. «Беці, якщо загубилася, телефонувати». 941 -555 1954 Кертіс Джонсон, Морський бульвар 19, Черепаховий острів, Флорида 342 74 Це не викрутка, але це тонка річ, зроблена з нержавіючої сталі. І Кертіс сподівався, що вона згодиться. Він промовив ще одну молитву, не знаючи, чи правда те, що кажуть про атеїстів в окопах, але про тих, хто потрапив у бак з лайном. Здається, не було ніким нічого сказано, і вставив жетон Бецці у шліц правого від тріщини гвинта. Почнемо з того, що вже трохи розхитаний. Він очікував спротив, але під тиском жетона гвинт майже відразу повернувся. Його це так вразило, що він впустив кільце і мусив намацувати його. Знову вставив жетон у шліц гвинта і двічі повернув. Далі відкручував вже пальцями з великою нестримною посмішкою на обличчі. Перш ніж приступити до гвинта зліва від тріщини, вона вже подовшила на 2 дюйме, він витер металевий жетон дочиста об свою сорочку, наскільки зміг дочиста, бо ж сорочка була бруднющою, як і весь він, аж липла до шкіри. І ніжно його поцілував. «Якщо все в нас вийде, я візьму тебе в рамку». Він на мить завмер, а тоді додав. «Будь ласка, зроби цю роботу». Він вставив жетон ребром у шліц гвинта і повернув. Цей виявився тугіший за перший, але не таким уже й тугим. А після першого оберту він поліз швидко. «Господи Ісусе!» – прошепотів Кертіс. Він знову плакав. Він уже перетворився на звичайного плаксія. «Невже я виберуся звідси, Бец?» «Чи й справді?» Він пересунувся вправо і приступив до наступного гвинта. Так і совався вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво, відпочиваючи, коли втомлювалася рука. Він згинав її і трусив нею, поки не миналося оніміння. Він уже просидів тут понад добу, тож тепер навіщо поспішати? Особливо йому не хотілося би знову впустити кільце з жетоном. Він не сумнівався, що знайшов би його. Місця тут мало, але ризикувати не бажав. -вліво, вправо вліво вправо-вліво, вправо-вліво. Тож поступово... Поки розгорався день і збірний бак дедалі більше нагрівався, від чого запах у ньому густішав і ставав ще нестерпнішим, щілина в його дні поширювалася. Кертіс робив свою справу, наближаючись до волі, але вперто не поспішав. Важливо було не поспішати, не сіпатись, мов той зляканий кінь. Бо він може облажатися, так, але ще й тому, що його гордість і самоповага, його глибинне єство – Потерпіли на наругу. Геть питання самоповаги, повільність і поступовість перемагає в гонці. Вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. Незадовго до полудня шов з заляпаного грязюкою дна збірного баку пересувного туалету розійшовся. Потім зійшовся, потім знову зяйнув і знову стулився. Минула хвилина. І він розійшовся по всій своїй чотирифутовій довжині. І звідти вигулькнула маківка голови Кертіса Джонсона. Знову зникла. Всередині рипіло і стукало. Це він відкручував решту гвинтів – три зліва і три справа. Наступного разу, коли розійшовся шов, голова зі сплутаним, заляпаним брунатною грязю волоссям показалася і почала сунутися назовні. Вона сунулась повільно, рот і щоки відтягнуті донизу, ніби якоюсь дикою силою тяжіння. Одне вухо розідране і кровоточить. Він скрикнув, совуючи ногами, боячись, що ось-ось застрягне, а тільки ж почав виборсовувати з клятого баку. Але навіть попри жах, яким його перейняло, він усвідомив, яке солодке повітря на дворі, гаряче і вологе. Смачнішого він ніколи не куштував. Вилізши по плечі, він відпочивав, глибоко дихав, дивився на розчавлену певну бляшанку що блищала в бур'яні, в якихось десяти футах від його спітнілої, завацяної кров'ю голови. Бляшанка здавалася чудом. Тоді він знову напружився. Голова задрана, скривлений рот, жили на шиї напружені. Почувся тріск. Це, зачепившись об край щілини, роздерлося на спині його сорочка. Він на це не звернув уваги. Просто перед ним росла молоденька вірджинська сосна, футів чотири заввишки. Він потягнувся, вхопивши спершу однією, а потім і другою рукою за її стовбор. Перепочив хвильку, зауважив, що обидва плеча в нього розідрані і кровоточать, а тоді почав підтягуватись до дерева, допомагаючи собі ногами. Він боявся, що з корінням вирве сосну з ґрунту, але дарма. Він відчув пекучий біль у сідницях, коли край щелини, крізь яку він виповзав, здирав з нього штани стягнувши їх жужмом аж до кросівок. Звиваючись і торсаючись, він кінець кінцем загубив і самі кросівки. А коли бак нарешті відпустив його праву ступню, він ще якийсь час не міг повірити, що насправді звільнився. Він перекотився на спину, голий, хіба що в трусах. Обвислих, гумка розтягнута, ззаду діра, крізь яку зяють скривавлені сідниці. І в одній шкарпеці. Широко розплющеними очима він задивився у синє небо, а вже потім почав ридати. Він встиг охрипнути від ридань і тільки тоді усвідомив, що промовляє «Я живий! Я живий! Я живий!». Через 20 хвилин він був на ногах і шкутильгав у напрямку покинутого будівельниками трейлера, що стояв на бетонних колодках, в тіні якого лежала велика калюжа. Двері були на замку. Але біля сходів з неструганого дерева валялося кілька обрізків дощок. Один з них був розколотий навпіл. Кертіс підняв менший дрючок і почав гатити по замку, аж врешті двері прочинилися навстіж, і зсередини війнуло гарячим застояним повітрям. Перш ніж зайти, він обернувся і уважно подивився на ряд туалетів, що вишикувались по той бік дороги, по якій блищали на сонці калюжі, відбиваючи, мов, осколки брудного дзеркала синяву неба. П'ять туалетів, три стоять, два лежать дверима врівчак. Він ледь не загинув в отому, що зліва. І хоча це він стояв зараз отут, майже голий, хіба що в драних трусах і єдиній шкарпеці, весь перемазаний лайном, і кров сочилася з його, як здавалося ледь не сотні поранень, йому здавалося нереальним те, що з ним відбулося. Ідіотським сном здавалося. Офіс був напівпорожній, напівпрозорений либонь за пару днів до остаточного закриття проєкту. Його не було поділено,